Hogyan mentette meg Robin Hood Iyászvill, és hogyan büntette meg Richard Mélbétet, az álkóldust? Hajnalodott. Hideg szélsepet végig az erdei ösvényeken, és magával vitte a csupasz fákon maradt leveleket. Nagy halomba hordta össze a zugokban és gödrökben. A hajna szürke fakósugarakat küldött az erdőre, és úgy tűnt, sohasem fog elérni az eldugottabb helyekre, ahol dúsabban nőtt a fagyal, vagy fehér zúzmoszakállak csüntek az óriási tölgyek törzsén. Will ment az östvényen, és figyelmesen nézett jobbra-balra a sötétbe, mert az utóbbi három napban ez rándok köpenyes embert látott, aki nagyon kevéssé ájtatos módon leskelődött és vizsgálódott azon a helyen, melyet a földönfutók fekete erdőnek neveztek. Will meleg ruhát, szinte bokáig érő barna köntöst és csukját viselt. Lehúlt már az első hó, és Robin Hood legtöbb embere téli szállásokon húzta meg magát. Utasok nem nagyon jártak, mióta jég és hó takarta a földet, és ezért sok földön futó húzódott el, rokonaihoz vagy szegény parasztokhoz, félre helyekre, erdőbe vagy a közeli falvakba. Parasztigúnyát hordtak egy ideig, segítettek ebben-abban, vagy vadáztak, törtvetettek, és ezzel viszonozták a tavasz kezdetéig kapott meleget és hajlékot. Robin és a emberei közül, vagy tizenkettő, az erdőben szétszórt búvóhelyeken lakott. Néha egy-egy módosabb majoros gazda, mint Lucky Pierce, völgybeli ellentejtestvére meghívta magához telelni Robin Hoodot és tizenkét társát. Abban az évben Sir Walter Forest hívta meg, hogy egy erődítményszerű erdei házban töltse a telet. Ez nem volt messze Sir Walter cromwell udvarházától, ahol most boldogan élt Ellen szép feleségével elisszel. Robin elfogadta Sir Walter meghívását, de nem tudott sokáig vesztegülni, ha az idő szép volt. Most Mansfieldtől egy néhány mérföldnyire keretlen rakott darropdown Ott volt a rejtek helyük. A vidék sivár. Ókori földsáncok és tumulusok, vagyis régi sírhalmok borítják. Egy ilyen halomban lakott most Robin embereivel. A halom belsejét kivájták, és kényelmessé lakhatóvá tették. Iászvill és még mások minden nap reggeli után bizonyos távolságra elmentek báróból megnézni, hogy az elmúlt órákban nem közelítette -e meg ellenség őket. Figyelmesen vizsgálták a földet, nincsenek-e rajta lábnyomok. Azt fürkézték, hogy a bokroknak, fáknak nincs eletörött galja, mert a földönfutók szeme épp éles volt, mint az indiánoké. Ismertek mindent jelt és hangot, amely elárulja, ha idegenek jártak közelükben az éjjel. Will hirtelen megállt az ösvényen, és lába elé nézett. Majd fűrkésző tekintetet vetett a közeli bokrokra és fiatal tölgyekre. Aztán letérdelt, és egy kis gübbenőt kezdett vizsgálgatni, melyben tavasszal megállt az esővíz. A puha földben egy keskeny lábtiszta nyoma látszott. Arrébb még két ugyanolyan lábnyomot vett észre. Friss nyomok voltak, körvonaluk még éles volt. Tudta már, hogy aki ott járt, nem lehet még messze. De ki lehet? Fiatal fiú vagy lány lábnyoma. Akárki is volt, szegény lehetett. Az egyik saruta talpa szakadt volt. Az itt-ott lábnyom után lopakodott az ösvényen. Ötveni ardot tehetett meg így, amikor a lábnyomok egy bozótba vesztek. Megállt, fülelni kezdett. Halkzokogást hallott a bokrok sűrűjéből. Nagyon óvatosan, zajtalanul lopódzott a hang irányába, még egy magas magyaró bokorhoz nem ért, és egy lányarcot pillantott meg egészen közel. A lány bogyót szedett, és ócska szalmakos árba rakta. Szedte a bogyót, és sírt. Vél látta az arcán lecsorduló könnyeket, de csak halkan zokogott, mintha attól félne meghallják. Kezét felsebezték, összevérezték a tüskés bokrok, harisnya nem volt a lábán melyet kékre csípett a fagy. Vil megmozdult. A lány megfordult, szeme kitágult, arca elfehéredett rémületében. Koserátszorongatva Vil elé lépett és a lábához vetette magát. Jaj, szólt gyenge és szánalmat keltő hangon Ő meg, de ne keres tovább, apámat! Ő meg, de ne keres tovább! Halálám van, beszélni sem tud! könnye már nem folyt, két kezét összetéve könyörgött. Szeme sápadt, és beesett gyermeki arcában végtelen fájdalomról beszélt, mint akinek nincs más vágya, csak a halál. Zsidó lány volt, ahogy Vil mindjárt észrevette. A derékember elmosolyodott, mert tudta, hogy ezzel nyugtathatja meg a leghamarabb. Az öreg földön futott, mélyen megindította a kislány fájdalmas tekintete és hangja. Kislányom, szólt Szeliden, nem akarlak bántani. Miért bántalának, amikor majd megvesz a hideg? Minek szeded ezt a bogyót? Jobb eleség kellene szegény kiéhezett testednek. Megfogta a lányka kezét, és felemelte. A lányka meghökkent, álmérkodó tekintetet vetett rá, mintha nem jó szót, hanem irgalmatlan durva szavakat várt volna. Amint Vill arcára tekintett, megenyhült. Nem, nem te vagy. Te nem ismered azt az embert. Mábétet, mormolta a lányka. Mábét? Ismételte Vill, és elkomorult. Robin beszélt neki erről az emberről, és utas emberekről is sokat hallott ennek az akasztófára való gyilkosnak gaztetteiről és kegyetlenkedéséről. – Szegény lányom – szólalt meg Will – az a gazember ellenséget? Igen, uram, apám ellensége – mondta remegő hangon a lány. – Apám megmenekült, amikor Yorkban a mieinket lemészárolták. Hallottál róla? – Igen. – felelte Will, és arca elsötétedett. Tekintete lobot vetett, mert eszébe jutott a szörnyű történet. Gonosz lovagok és a csőcselék üldözőbe vette csoport zsidót. Mire ezek bezárkóztak, megölték asszonyaikat és gyermekeiket, majd öngyilkosok lettek, csak hogy ne kerüljenek a keresztények kezébe. – Mi történt veled és apáddal? – kérdezte Will. – A várban rejtőzködtünk apámmal, míg az öldöklésnek vége nem lett – folytatta a lányka. Aztán egy jó ember kiszabadított minket, és lopva elhagytuk Jorkot. Apa nátingembe szeretett volna menni. Ott még élnek néhányan a miéink közül, és segíthetnek rajtunk, ha nyomorgunk. De itt ezeket az erdőket járjuk éhen, és ó, uram, ha olyan jó ember vagy, ami ennek látszol, mensd meg a pámat. Itt hever a közelben, de félek, félek, hogy későn jön már a segítség, és jaj, ne agy fel minket. Vezes hozzá, szegény lányom, mondta Will. Szelit hangja és tekintete a szegény kicsi zsidó lányka szívéből a legkisebb gyanút is eloszlatta. Majdnem áthatolhatatlan bozóton vezette át a lányka, és egy mészkősziklához értek. Egy széles szájú barlang volt ott. Nyílását magyaróbokrok takarták, és odabent páfrányleveleken leveleken feküdt a lányapja, fehérhajú öregember, szegényestő visszaggatta a zsírfoltos kaftámban. A lányka remegve nézett hol virre, hol az apjára. Talán még mindig attól félt, hogy édes jó apját kegyetlen ellenségük kezére adta. Beléptükkor az öreg felébredt, kinyitotta a szemét, és a lányka már is mellette térdelt, kezét szorongatta, és szeretettel nézett rá. Ó, kicsi rútom, mondta az öreg, és nagy szeretettel tekintett rá. Attól félek, drágám, hogy már nem tudok felállni. Meg vagyok dermedve, de majd elmúlik, biztosan elmúlik, és akkor tovább megyünk. Néhány óra múlva a városba érünk, és akkor az én kicsi rútom kap enni, és kap jó ruhát. Beesett és sápadt az arcod, drágám, mert éhezel és szenvedsz. Nem sokára azonban. De ki az ott? Kicsoda az az ember? Ó, rút, rút, elárultak minket! A homályos barlangban nem vehette mindjárt észre a földön futott. Kétségbeeset kiáltása elárulta, hogy mennyire félti lányát. Will érezte az apa hősiességét. Titkolja a lánya előtt, hogy mennyire szenved, és súlyos betegen is igyekszik bátorságot önteni belé. Ne félj, uram, mondta Will, és féltérdre ereszkedett, hogy az öreg zsidó szemébe nézhesse. Ha segíthetek rajtad és lányodon, örömest megteszem. Köszönöm, jó ember, mondta remegő hangon a zsidó. Nem magamat féltem, hanem ezt a kicsi lánykát. Egyetlen báránykámat. Boldog lennék, ha életben maradna. Könnyek csordultak ki a szegény ember szeméből. Kiéhezett és gyenge volt. Úgy érezte közel a vég. De legjobban az gyötörte, hogy ha meghal, lánykája ismerősök és barátok nélkül magára marad. Eleség és melegkel mindkettőtöknek, szólt Will. Éles eszével hamar rájött, hogy mi a teendő. Egy kevés ételt már is adhatok, de a hajlék miatt meg kell kérdeznem gazdámat. Azzal Will elemózsiás tarisznyájából kenyeret és sült hús szedett elő. A lánykának adta, kérte, hogy csak óvatosan egyék. A lányka apró darabokra vágta a kenyeret és húst, megetette apját, csak azután nyújt ő maga is az ételhez. Két napja szinte semmit sem ettek, most mégis módjával nagyon lassan falatoztak. Ezután Will borostömlőjét nyújtotta oda, mindketten ittak a jó borból s öröm volt látni, hogyan kezd szemük csillogni, arcuk színesedni út, mondta az öreg, amikor visszaadta a tömlőt. – Segíts, hogy feltérdelhessek. A földön futó segítségével feltérdelt az öreg. A lányka is apja mellé térdelt, és Will feszengve hallgatta az öreg buzgó imáját. Megköszönte Istennek, hogy Will az útjukba tévedt, és megmentette őket a haláltól és a nyomorúságtól. Annyi áldást kért Ilyász Vil fejére, hogy a derékember zavarában azt sem tudta, hova nézzen. Imádság végeztével Ruth elkapta a földön futó kezét, és többször megcsókolta. Közben köncsordult végig az arcán, de ezt szót sem tudott szólni, annyira tele volt hálával a szíve. – Elég volt a hálálkodásból és könnyekből – szólt rekedtem Will. – Várjatok itt, amíg megkérdezem gazdámat, mit kellene tennünk. – Ki a gazdát, de ég erdő lakó? – kérdezte a zsidó ember. – Robin Hood – felelte Will. Hallottam róla, hogy derék ember, mondta az öreg. Földön futó húgyat, mégis nagyobb benne a szánalom és az igazságérzet, mint sok olyanban, akit a törvény védelmez. Menj el hozzá, jó ember, folytatta az öreg, és vidd el Stanfordi Ruben üdvözletét. Mondd meg, hogy örökké hálásabb leszünk neki, én és a miei, ha segít rajtam, hogy natingeni rokonaimhoz eljussak. Mi is, ha kívánja, bármikor segítségére leszünk. Az öreg zsidó olyan méltósággal beszélt, mint aki parancsoláshoz szokott, vil pedig így felelt. Megmondom neki, de ha segít, nem arany vagy hála fejében teszi, hanem mert mindig segít a bajban lévőkön. Bátor és büszke válasz uram, mondta Ruben. Ha gazdád éppen olyan jó, mint te vagy, akkor tudom, hogy nem hagy minket éhezni és nyomorultul elpusztulni. Will visszatért Barovdomba. Elérte a földön futók halmát, ment Robinhoz, és elmondta neki a zsidó ember történetét. Jól tetted, Will, mondta Robin. Menj el két lóval, és vidd a zsidót és lányát lincsét Rolcsba. Ott majd kikérdezem őket arról az alávaló mélbétről. Hallottam aljas jorki cselekedeteiről, és úgy hiszem nem lesz távol Nottinghamtől. Úgy történt minden, ahogy Robin elrendelte. Rubent és Ruthot jó rejtek helyen egy kaibába szállásolták el, a virrülnebű gerincén a földön futók szállásától nem messze. Az apa és lánya nagyon erőtlenek voltak. Az öreg zsidót egészen elsenyvesztette a sok szenvedés, de hála a bőséges élelemnek, a jó meleg ruhának és a jó erős tűznek néhány nap alatt javult az állapotuk. Lelki erejük is nőtt. Végtelen hálát éreztek Robin iránt, de ezt nem annyira szóval, mint inkább szemük csillogásával fejezték ki. Amikor az öreg már erőre kapott, Robin arra kérte, mondja el, hogyan jutott olyan nyomorult állapotba, amilyenben vír rátalált. Ruben készségesen beszélni kezdett. – Bizonyosan hallottál már arról, jó uram, – mondta, – hogy amikor a múlt őszön a nagy és vitéz Rihárd királyt megkoronázták Westminsterben, e nagyváros csőcseléke megtámadta a zsidókat, házaikat kifosztotta, és szegény népemből sokat megölt. Királyotok megbüntette a népemet fosztogató és öldöső bandák vezéreit. Némelyeket felakasztatott, másokra tüzes vassal bíjogot süttetett. De pár hónappal később nagy seregével és lovagjaival elhagyta az országot, és Palesztinába ment keresztes hadjáratra. És ekkor, talán tudott, sok városban újra ellenünk támadtak. Sok lovag és lord készült keresztes hadjáratra, és még mások is mentek volna velük. De mivel az én népemből sokan adtak a lovagoknak kölcsönt, a leggonosabbak felbújtották a csőcseléket, hogy gyújtsa fel házainkat, és fosszon ki minket. Ilyen gazság történt, amint bizonyára tudott, Stanford, Lane és Lincoln városában. Én Lincolnban laktam, éppen York felé utaztam, és így kikerültem egy időre fosztogatást. Eliza rabbi, egy rokonom, vezető emberünk, nagy summát adott kölcsön egy Álberik de Vízgár nevű zsarnoki természeti és tékozló bárónak. Ez másokkal együtt összeesküdött, hogy megsemmisítik az adós leveleket. Kirabolták egy londoni rabbi házát, őt magát megölték. Mi hasonló sorstól félve, Feleségestől, gyermekestől Biztonságosabb helyre A jórkivár kastélyba menekültünk. Nagy csapat keresztes Vitéz és falusi kezdte Ostromolni a kastélyt. Vezérük egy gonosz ember, Név szerint Richard Malbeth, Ez Vizgar Lord Zsordjában Állott. Vadul uszította A kereszteseket, hogy ostromolják Meg a várat, és minket Vessenek ki onnan. Fegyverünk nem volt, de puszta kézzel kiszedtük a belső falak köveit, és ezeket haigátuk rájuk, és visszavertük a csőcseléket. Három napon át állottuk a megmegújuló ostromot, pedig se élelmünk, se fegyverünk nem volt. De amikor egy nap ostromgépet hoztak és felállították, másnap reggelre mindjárt megállapítottuk, hogy tovább nem bírjuk. Amíg szemem könnyetejt, s agyam emlékezni tud, nem felejtem annak az éjszakának kínját, szörnyűségét és keserűségét. Sokáig beszéltünk, tanakodtunk, hogy mi tévők legyünk. Noha a lelkünk mélyén sokan tudtuk, hogy csak egy választásunk van. Végül is Elizer Rabbi emelkedett szólásra. Izrael, fiai, Isten, akitől senki sem kérdi. Uram, miért engeded ezt? Isten azt parancsolta, hogy életünket is odaadjuk az ő törvényeiért, és most íme az ajtón kívül leselkedik ránk a halál. Adjuk tehát vissza most életünket annak, aki nekünk ajándékozta, az Istennek. Sokan tettek még így régen a mi népünkből, és nagy kintól szabadultak meg. A szumorú éjszaka emléke újra rátört az öregre. Folyt a könnye, és nem tudott szólni. A lányka is sírdogált, de igyekezett lelket verni az apjába. – Ne sírasd őket, apa! – mondta, noha ő maga is keservesen sírt. Az úr elvette őket, és ám bár szeretteik kezéből érte őket a halál, én már örökre ott vannak Ábrahám kebelében. – Az igazat mondtam, jó uram! – szólalt meg ismét az öreg zsidó. – Eléző rabbi beszéde után szétoszlottunk, és többet nem szóltunk. Nem vagyok képes elmondani, hogy mi következett ezután. Mindnyáján elégedtünk, vagy elpusztítottunk mindent, ami nálunk volt, és aki nem reménykedett, megölte szeretteit, aztán önmagával végzett. Én azonban nem tudtam így cselekedni. Nem mintha élni akartam volna, inkább kívántam a halált, de ezért a lánykáért rejtek helyet kerestem a kastélyban, mert abban reménykedtem, hogy ha az ostromlók berontanak, majd csak kimenthetem a lánykát, bár a magam számára nem nagyon remélhettem kíméletet. Másnap reggel azok, akik nem akartak végezni önmagukkal, kinyitották a kapukat, és azt kérték, hogy keresztejék meg őket. Azt remélték, hogy ezzel lecsillapítják a sokaság dühét. Búvó helyünkről mindent láttam. A gonosz Richard Malbét odalépett az első zsidóhoz, Efránben Ábelhez, aki térden állva imánkodott életéért. Hol vannak a zsidók kincsei? kérdezte. Elégettük, elpusztítottuk, mondta Efram. Hol van Eliza rabbi? kérdezte akkor. Ő és mindenki, aki most nincs itt, végzett magával és a családjával, felelte Efram. Akkor haj, meg te is, mondta Málbét. Ezekre a szavakra a csőcselék megölte a térdeplő zsidókat. Egynek sem kegyelmeztek. Aztán betódultak a kastélyba, és mi ketten minden pillanatban várhattuk, hogy felfedeznek és kiráncigálnak bennünket. Később aztán elhagyták a kastélyt, és a domba mentek. Bizonyára tudod, a király a domban őriztette az ottani keresztények adós leveleit. Mindent elégettek, vagyis Albrecht de vízgár és a többi galádlovak minden adósságától megszabadult. Hogyan menekültél meg? kérdezte John, aki Robin Hooddal együtt hallgatta az elbeszélést. Iyászvil, Skarlátvil és Nyájas Artúr is ott volt mellettük. Isten meghallgatta könyörgésünket, és megládította annak a katonának a szívét, aki minket felfedezett. Megszánt minket, és nem akart beárolni. Enni hozott nekünk meg katona ruhát. Abba öltöztünk, és a következő éjszakán magával vitt. Egy titkos ajtón kivitt a városból, és megmutatta nekünk a Natingemi utat. – Nem tudod, hogy mi történt azokkal az akasztófára való rabló lovagokkal? – kérdezte Robin. – Az a katona, az úr fizessen meg neki, nem ez szívéért? – mondta az öreg. – Elmondta, hogy a király tisztje jelöl, minden elmenekültek a városból. A lovagok keresztes hadjáratba mentek, a zsiványok és a tolvai közül némelyek Skóciába vagy az erdőkbe menekültek, mások meg a városokban bújtak meg. És még azt is mondták, hogy a király emberei szigorúan megbüntetnek minden bűnöst, és a serif meg egyik másik kalmár már is lemeg. És most jó uram, folytatja Ruben, nagy szívességet kérnék. Egy lányom és egy fiam van Nattingenben. Hozzájuk készülünk. Azt hiszik, meghaltunk, és azt szeretném, ha egy embered elmenne hozzájuk. Elmondaná, hogy megvagyunk, és hogy velük leszünk, mihest elengedsz minket. Én már is olyan erős vagyok, hogy bármikor útnak indulhatunk. Így is teszek, válaszolta Robin. Melyik akar elindulni és elvinni ezt az üzenetet? Mit szólsz, Will, hiszen te találtál rájuk? Örömest elmegyek, szólt Will. Mondd meg, hogy mit izendsz, hol a rokonait, és már is indulok. Ruben és Ruth is nagyon hálálkodtak Willnek, és elmondták mindezt, amit tudnia kell. Will elment átöltözni, hogy rá ne ismerjen valaki, akitől esetleg vámot követelt az erdőben. Aznap délután egy lépett lépett moose múzba. Napnyugta, vagyis kapuzárás előtt egy órával. Hosszú köntös volt rajta, sarúja szakadt, kalapján fésű kagyló, és egy jó bot a kezében. Lassan lépegetett az utcákon, mint aki messziről jön, és fáradt. Ilyászvil úgy vélte, hogy nem ismerhetik fel ilyen öltözetben, és bár szegezett szemmel nagy áhítatosan lépkedett, mégis figyelmesen nézegette a kerékvetőköveket, hogy jó úton halad-e -e, a Nattingenben jól ismert Szilászben Ruben a zsidóság egyik vezetőjének háza felé. Végül is Will belépett a zsidók utcájába, és számolni kezdte a saroktól kezdve a házakat, így mondta neki Ruben, mert nem akart kérdezősködésével feltűnni. A földönfutó észrevette, hogy míg egyes ajtók nyitva vannak, és dolgozó asszonyokat és játszadozó gyerekeket lehet oda bent látni, más ajtók jól be vannak csukva, az ajtótáblák feltéve, mintha a lakók attól félnének, hogy végül is megtörténhetik az, ami a zsidókkal más városokban történt. Amikor a kilencedik ház elé ért, rávert az árt ajtóra és várt. Kinyílt az ajtón egy kis ablak, és egy fekete szemű férfi nézett ki rajta. – Mit kívánsz? – Szilánszben ruben ne szeretnék beszélni, felelt Vil. Üzenetem van számára. – Milyen szóval vagy titkos jellel igazolhatod, hogy nem vagy besugó, hogy nem azt akarod tenni velem meg családommal, amit sokkal megtettek az én népemből? – hangzott az ablakocskán keresztül a kemény kérdés. A következő szavakat mondom, és a földönfutó néhány héber szót ejtett, melyre Ruben tanította. A fejt nyomban eltűnt az ablakból, a keresztvasakat leszették, és az ajtó kitárult. Lépj be, barátom, mondta a zsidó alacsony, te jókétésű ember. A földönfutó belépett, az ajtót ismét bezárták a háta mögött. A zsidó egy szobába vezette, és feléje fordulva így szólt. Én vagyok az, akit keresel, beszélj. Eljöttem megmondani, kezdte a földön futó, hogy apád, Stanfordi Ruben és Ruth hugod jól vannak egészségesek. Hála neked, uram, szólt az ember, és kezét összetéve fejét lehajtva, valamilyen idegen nyelven imádkozott. Mond, hogy találkoztál összevelük, folytatta az imádság végeztével. Mond, hol vannak és mikor láthatom őket? Erre a földön futó elmondta Szilasznak, hogyan fedezte föl a kis Rútot és apját, és milyen borzalmas dolgokról beszélt az öreg ember. Amikor befejezte, a zsidó megköszönte, hogy olyan jó volt Rubenhez és Rúthoz, aztán a szomszéd szobába ment. Drága derékkövvel tért vissza. A zöldövet gyöngy és drága kő díszítette. Jóságod minden jutalmat felülmúl, mondta Szilasz. De hálám jelejül fogadd el ezt az ajándékot tőlem. Köszönöm, mondta Vil, de nagyon drága ajándék lenne ez én nekem. Inkább gazdámhoz illenék. Ha már valamit ajándékozni akarsz nekem, adj egy spanyol kést, havam, mert az egész keresztény világban ezt tartják a legkeményebbnek és legjobbnak. Szívesen gazdádnak adom ezt az övet, ha elfogadja tőlem, mondta a zsidó. Neked pedig a legjobb spanyol kést adom a raktáramból. Keresgélni kezdett, aztán hozott egy kést és átnyújtotta a földön futónak. Ez kipróbálta élét, és megállapította, hogy kitűnő munka. Közben besötétedett, és a földön futó kapuzárás előtt el akarta hagyni a várost. De még nem állapodtak meg szilázszal abban, hogy mikor és miképpen küldjön lovakat, meg embereket bizonyos helyre rúvenér és rútér, ahová Robin Hood embereivel elkíséri őket. Jól besötétedett, mire minden pontban megegyeztek, és a zsidó azt tanácsolta Vilnek, maradjon nála éjszakára. Egyedül volt otthon, Feleségét és gyermekeit a csőcseléktől való féltében biztonságosabb helyre küldte. Köszönöm, Szilasz, mondta a földön futó, de szívesebben aludnék a kapu közelében, ismerős helyen, hogy még korai hajnalban kapunyításkor elhagyhassam a várost. Kilépett Silas házából, és elindult a zsidók keskeny utcáján. Két ember haladt el, nesztelenül mellette, és lopva rápillantott, mintha nem a zsidók ruhája lett volna rajtuk és Nesztelen lépteiken a földön futó elcsodálkozott. Lassított, el akart maradni tőlük. Erre ők is lassítottak, és csak hat lépéssel voltak előbbre nála. Egyikük időnként gyorsan hátra-hátra pillantott. Vil már tudta, hogy ő rá vártak, vele akarnak elbánni. Vagy azért, mert tudták, hogy Robin csapatához tartozik, vagy azért, mert zsidók házába lépett be. Megmarkolt a spanyol kését, és megállt. Ha azok is megállnak és rátámadnak, nem adja olcsón az életét. Ekkor egy kéz érintette meg karját, és egy hang a fülébe súgta. Szilász be, barátja, kémek lesnek rád. Gyere velem! Fekete alakot látott maga mellett a földön futó. Ajtó nyit zajtalanul, és Wilt, egy keskeny és tekervényes folyosóra tolták. Több jardonát átvezette az ismeretlen kéz, míg egyszer csak arcába csapott az éjszakai levegő. Feltekintett. Csillagok pislákoltak fölötte. – Menj balra! – súgta fülébe ugyanaz a hang. – És eljutsz a Fletcher kapuhoz! – Köszönöm, barátom! – mondta Will, és bal felé indult. Néhány lépést tett, és elérte a várus vezető Keskeny utcát. Ment a kapu felé nagy boldogan, hiszen egy ismeretlen zsidó jóvoltából elkerülte az elfogatást. Tétóvázás nélkül belépett egy vendégfogadóba, mely a várfalra nézett tulajdonosa nem szokta fogadni a vendégeket. A közös teremben gyorsan bekapta vacsoráját, majd felment a hálószobába. Nagy terem volt ez az első emeletem. Ott aludt mindenki, aki a fogadóban megszállt és meg akart pihenni. Végig nyúlt egy sarokban, a földre hintett szalmán, és hamarosan mély álomba merült. Időmúltával mások is feljöttek az alsó helyiségből, alkalmas helyet kerestek a fal mellett és lefeküdtek. Vil megébredt, valahányszor valaki feljött, megnézte a jövevényt a falra akasztott lámpa fényénél, majd a másik oldalára fordult és tovább aludt. A szoba rövid idő alatt szinte egészen megtelt. A későn jövőknek a földön heverő, horkoló embereken kellett keresztül lépkedniük, ha helyet akartak találni maguknak. Később minden elcsendesedett, senki sem lépett a hálóterembe. Úgy tetszett, az egész ház mélyen alszik. Odakint halkan fütyült a szél, és befújt az ablak tábla hasadékán. Némelyik alvó felmordult, vagy álmában szinte érthetetlenül beszélt, hadonászni kezdett, mintha hadakozna, vagy felsóhajtott, mintha valami-e fájna. Sötét, néma volt odalent az utca. A közepén végigfutó árokban macskák settenkedtek, egy kóbor kutya beleszimatolt a levegőbe, és felvonyított. Will felébredt még mielőtt a hajnal első sugara elérte volna a hűvös utcát. Nem tetszettek neki a házak. Úgy érezte, ránehezednek a tetők. Az erdőben az volt a szokása, hogy ki ojkor olykor hálóhelyéről vagy a kaibából, és sétált egyet a szabadban, az eget bámulta, és nagyokat cippantott az illatos erdei levegőből. Hallgatta, hogyan motoz az alvófák között a szél. Míg a fogadóban bent, a sötétben feküdt, szeretett volna felkelni és kint lenni a friss erdei levegőn. Óvatosan felkelt, átlépkedett az alvó emberek fölött, és elérte az ajtót. Innen gyalulatlan lépcső vitt az alsó szobába. Az ajtót próbálta kinyitni, de nem lehetett, mert előtte aludt egy ember. Kisé megbökte a lábával, mert úgy gondolta, hogy ennyiből is ért, és más helyet keres magának. – A korság esnék beléd, ember! – mondta valaki mellette. – Miért keltettél fel ilyen korán? Még ott nem vagyok, nem nyílik ki a város kapu. – Tolvaj vagytál, és el szeretnél iszkolni, mielőtt felkelnének az emberek? – Nem vagyok, Tolvaj, mondta Will. Szegény zarándok vagyok. A velszink Hemiszent szent erekéhez kell mennem. Jó nagy utál még előttem. Korán kell kelnem. Közben az ajtó előtt fekvő ember felállott, ki is nyitotta az ajtót, és megállott a lépcső tetején. Will Melléje lépett, és arra várt, hogy a másik lemenjen, mivel a lépcső nem volt elég széles két embernek. Az előbb szóló is odalépett, és a hajnali világosságban mind a ketten jól megnézték a földön futót. Erős emberek voltak, sötét újast és nadrágot viseltek, mintha módos polgár szolgái lettek volna. Zarándok vagy azt mondod? kérdezte az előbb szóló, aztán csúfondárosan felnevetett, és tetőtől talpig bíjű mértev. Kívül zarándok köppeny, benne sokszor gasz fickó, mondta. Azzal a lépcső felé intett, és Will szaporán ment lefelé. Jobb lesz, gondolta, ha megkuzza magát, és nem vág vissza. A másik kettő szorosan a nyomában volt, és együtt léptek be az alsó szobába. Két ember ültött az asztal mellett, ezek Will kísérői láttára felállottak, és közelebb léptek. Az első, magas, vad tekintetű, durva, sebb arcú ember odalépett, és megkérdezte. Ki ez itt veletek? – Zarándok, kapitány! Azt mondja magáról! Vill látta, hogy csapdába esett. Keze az övébe csúszott, de a két ember első mozdulatára lefogta. Mutasd a bal kezed, kiáltott fel a kapitány. – Hadd lássuk, hogy a zarándok nem folytata egyéb mesterséget is. – ha, Jól gondoltam! – folytatta, amikor elébe nyomták Will bal kezét. Mutató ujján bőrkeményedés volt. Ilyet okoz a kirepülő nyíl, amikor az újhoz surlódik. – A mi emberünk Robin egyik banditája. A földön futó szélsebesen kirántotta magát a kezükből, és az ajtóhoz rohant. Azt remélte, hogy lesz olyan gyors, hogy még felemelheti az ajtó keresztpányját, és kijuthat az utcára. Ám a többiek is serények voltak. Éppen felemelte a súlyos rudat a két kampóról, amikor a négy ember neki esett. Will a ruddal együtt megfordult, leütötte az egyik embert, és az eszméletlenül esett össze. Aztán fegyverként használva a rudat, visszaverte a többieket. De a magas kapitány hirtelen egyik embere mögé került, és a vállánál fogva vilnek lökte. Éppen az ember kobakját érte a rud, és eltörött. Ám a kapitány és a másik ember a földön futónak ugrott, és mielőtt az védekezhetett volna, elkapták és a földre nyomták. A fogadós felébredt a nagy lármára, sietve jött. A kapitány ráparancsolt, hogy kötelet hozzam. A fogadós azonban ismerte Wilt, mert gyakran betért fogadójába álkódusként vagy ázzaráddokként, és nem szerette volna, ha Robin Hood vitéz közül bármelyik is a serif markába kerül. Úgy tett hát, mintha azt se tudná, hol a feje. Ide-oda rohangált, mint a kötelet keresne, és abban reménykedett, hogy Will közben, ha ideje van, csak kiszabadul a markukból. De hasztalan volt minden. – Az ördög vigyen el, csirkefogó! Kiáltott fel a vil mellett térdelő kapitány. – Ha nem kerítesz nyomban kötelet, a seri felé kerülsz, nyomorult. – Ó, jó, kapitány! – kiáltott fel a fogadós. – Azt sem tudom, hol a fejem. Nem tudom, hová tettem a kötelet. Nem szoktam én ilyesmihez. Az én vendégfogadóm csendes hely. A fogadós belátta, hogy tovább már nem húzhatja az időt. Előszedett hát egy kötelet, és ebben vilkezét septében összekötözték. Közben a fogadós igyekezett szemével Will értésére adni, hogy jó barátja, és hírtad Robinnak, hogy elfogták. Ezután Will lábra állították, és gúnyolódva a börtönbe kísérték. Alig, hogy kinyitották a városkaput, a fogadós egy embert küldött ki az erdőbe. Az jó későre összetalálkozott Robin egyik emberével, történetesen Kovács Kittel, és elmesélte, hogyan fogták el will és hogy Will, mielőtt legyűrték volna, két embert agyoncsapott az ajtó keresztrúdjával. Kovács Kit elvezette a hírhozót Robin Hoodhoz az erdő mélyére. Ott talált még egy derékember városlakót. Robin nemrégiben megvédte másokkal szemben. Ez az ember elmondta, hogy Vilt már is a sheri vitték, és holnap hajnalban a város kapun kívül felakasztják. Amikor erre felé jöttem, mondta az ember, láttam, hogy fát hoznak. Mondták, hogy Robin csapatából elfogták az első embert, annak kell akasztófát készíteni, de remélik, hogy hamarosan több társa is ott lóg majd. Hogy értették ezt? kérdezte Robin. Hát jó uram, mondta az ember, egy nyíltekintetű tisztességes legény. Azt mondták, hogy a seriff felfogadott egy ügyes zsiványfogót, aki sok franciaországi és palesztinai hadreáratban megfordult már, és jól ért minden fontorlathoz, cselvetéshez. Azt is mondták, hogy nem sokára olyan csapdát állít, hogy az egész banda beleesik. Miféle ember ez a zsiványfogó? kérdezte Robin. Mi a neve? Magas és jó kötésű, nagyszájú fickó, parancsoló hangú és kerekvörös képű. Bus kapitánya neve! De mások mészárosnak nevezik. Hová való? kérdezte Robin Hood, aki sehogy sem tudta hová tenni ezt a szájhős kapitányt. Senki se tudja, válaszolt az ember. Némelyek azt mondják, hogy maga is gazember, és a király bírája vasra akarja veretni. Ám a serif kegyét élvezi, és a serif mindenben kikéri a tanácsát. Robin nagyon elkeserítette a hír, hogy szegény vilt fogták. Zord volt a hangja, amikor csapatához fordult, és azt mondta. – Rossz hírt hallotok, emberek. Szegény Iyászvilt, a mi becsületes jó villünket elfogták, és halál vár rá. – Mit tegyünk? – Szabadítsuk ki! – kiáltották, mint szenvedélyesen. – Kiszabadítsuk, még ha Nottingham városát le is kell rombolnunk érte. Égő tekintetük elszántságról tanúskodott. – Helyesen szóltatok, emberek – mondta Robin Hood. Kiszabadítjuk és épp bőrrel hazahozzuk, mert különben sok natingami anyának a fia leli halálát. Robin megvendigette a két városbeli embert, és ott tartotta őket reggelig. Kérésére mindkettő készségesen szavát adta, hogy nem próbál visszatérni Nottingambe. Ezt azért akarta így Robin, hogy mentő szándékuknak híre ne mehessen. Jó tudta, hogy milyen súlyos feladat lesz Wilt a serifnek és buszkapitánynak új helyettesének a markából kimenteni. Ez alatt a serif a zsiványfogóval tanakodott Latingami házában. Próbálták Wilt vallatóra fogni, ám a derékföldön futó csak megvető válaszokat adott, és azt mondta, hogy akármit tehetnek vele, de belőle semmit ki nem szednek. Vigyétek! kiáltott fel végül is a veszeddővel a serif. Készítsétek elő az akasztófát, és akasszátok fel holnap hajnalban! Will Némán hallgatta az ítéletet, és büszke tartással indult vissza a börtönbe. – Seri! – szólalt meg Busz kapitány, amikor magukra maradtak. – Valamit ajánlanék. Ha úgy tennél, biztos, hogy megtalálnok Robin Hood bandájának a dulyát. Beszé, mondta a seri. – Száz fontot adnék érte, ha akár élve, akár halva az a gazember és bandája a kezem közé kerülne. – A következőképpen kellene csinálni – folytatta a kapitány, és vadképére ravasság ült ki. – Hagyd megszökni ezt az embert! Mint a kilőtt nyíl, úgy repül majd gazdájához az erdőbe. Két-három ravasz embert menesztesz a nyomába, még meg nem látják a gazemberek búvóhelyét. Aztán, amikor már tudják, hol az odu, gyorsan összeszedett embereidet, és az én parancsnokságom alatt körbefogjuk őket, amikor nem is gondolnak támadásra, és elfogjuk az egész bandát. A serif összevont a szemöldökét, és a fejét rázta. Hm nem, – mondta. – Ez kézben van már, nem ereztem el, lógni fog. Ha hagynám megszökni, akkor talán Robin az a ravasz és csalóg az ember szorítana téged sarokba, busuram, és nevetségessé tenne. – Akkor van egy másik tervem – folytatta Ezt Ez talán jobban tetszik majd nagyságodnak. – Elmondtam neked, hogy embereim szemmel tartották Szilászben Ruben házát, és látták, hogy ez a gaz fickó belépett oda, és sokáig tárgyalt a zsidóval. – Kétségtelennek tartom, hogy a zsidó és a gaz Robin Hood valami galátságot tervelt ki – jó, tudod, hogy a földön futó érte a halott és a fekete mágiához, és bizonyos vagyok abban, hogy ő és a hitván zsidó banda a kereszténység ellen készül összeesküdni. Mit akarsz? kérdezte a seriff fellobbbanó dűvel. Talán meg akarod vadítani az embereket? Azt akarod talán, hogy verjék meg és fosszák ki a zsidókat? Azt cézott talán, hogy kidobjanak tisztségemből, és birtokon felét elvegyék bírságba, és a város minden polgára vagyona egyharmadát odaadja. Így ítélt Yorkban és Lincolnban a királyi bíró. Mit mesterkedsz ellenem, gazember? Mondta, és összeszűkült szemében, izzott a vaddű. Mit tudsz szilászni, Rubenről? Azok közé a csirkefogók közé tartozol talán, akiket a Yorki serif meg az ottani kalmárok nagyon szeretnének elkapni, és eleve nem megnyúzni, mivel miattuk büntette meg őket a király bírája? Mus kapitány ilyen vadkitörésre nem számított, és összehúzta magát. Ha valaki ekkor elkapja tekintetét, menten rájön, hogy a serif utolsó kérdése sokkal közelebb áll a valósághoz, mint amennyire képzelhette. A serif azonban dühösen járt fel és alá, és nem vette észre a másik errémül tekintetét. – Tud meg, vités fogom, kiáltotta megvetően is dühösen. – Hogy a zsidók ellen nekem nem esterkedj! Olyan hitvány alaknak, mint te, nem nehéz a söpredéket a zsidók kifosztására bíztatni, és rávenni az ágról szakadt zsiványokat, hogy öljenek, fosztogassanak, raboljanak. De amikor eljön a király bírája, nem te, Pirusz, és nem a te lyuk a zsebedből szedik ki a bírságot. Menj, pusztulj a szemem elől, és nézd meg, hogy készen lesz neke az akasztófák honnap hajnalra, és többé aljas mesterkedéseidről ne halljak. <tos> Ahogy nagyságot kívánja, úgy teszek, mondta engedékenyen a kapitány. Únyosan olyan mélyen bókott, hogy végig töröltek alapjával a padlót, aztán magára hagyta a serifet. Hagyd dühöngjön. Ó, az az ostoba birka! – mondta magában Busz kapitány, amikor már kint volt. – Egy cseppet megállt gondolkodni. – Amikor már nem lesz ennyire dühös, visszavonatom a tökfélkóval a szavait, mert olyan szamár, hogy úgy vezetem az orránál fogva, ahogy akarom. – Most pedig akár tetszik, akár nem, Szilászben rúben házához mégis őrt állítok. – Az öreg rúben biztos él, és Robin rejtegeti. – Az öreg rúben biztos tudja, hogy Elizer Rabbi hová rejtette el hatalmas kincsét. Mit nekem ez a tökkelütött ütött serif? Egy kis kínvallatással kiszedem az öreg Róbenből a titkot. Szilász biztosan elmegy az apjáért és húgáért. Biztonságosabb helyre akarja juttatni őket. Embereim majd a nyomukba lesznek, én meg alkalmatos helyen rájuk támadok, és egy rejtek helyen azt csinálok velőt, amit akarok. Közben kiért a piac térre. Ott ült egy ember, szállat rágott, és még a kapitánynál is galádabbnak látszott. Menj! Mondd meg, független fognak, hogy tartsa szemmel Szilasz házát. Ma vagy hónap Szilasz úgy tudom útra kell. Legyen a nyomába bármerre megy. Ha úgy lenne, amint gyanítom, hogy lovakért megy, vagy egy fogadóban más zsidókkal találkozik, akkor üzen nekem az emberünkkel. Szilasz az erdőbe megy egy öreg emberért meg egy lányért. Én majd megyek a többiekkel. Az öreget élve kell elfogni és a búvó vinni. Az ember átvágott a nagy téren, és eltűnt a zsidó negyed felé vívő tekervényes sikátorban. Busz kapitány ekkor az északi kapu felé indult, és a kapunk kívül ott találta a serif embereit. Éppen új gerendákat hordtak a várfal melletti magaslatra, az akasztódombra. – Jó, erős legyen, emberek! – kiáltotta nevetve. – Mert a banda első fickóját kötjük föl rá. Nem sokára a többi cimborája, és mellette fog himbálódzni. A serif emberei semmit sem szóltak, de egy-kettő gúnyosan a többiekre kacsintott. Nem szerették ezt a szájhőst, akit csak úgy uk-muk-fuk fölé büktettek. Csupán kénytelenségből engedelmeskedtek neki. Másnap komor hűvös volt a hajnal. Nagy felhők szálltak lassan az ége. Kelet felől csípő szél fújt, és hószagát lehetett érezni a levegőben. Az akasztófa közelében álló városkapu mellett öreg zarándok várakozott a kaponyításra. A kapura, majd az akasztófára nézett, és könnyes lett a szeme. – Jaj, jaj! – mondta. – Végre sok-sok esztendő múltával rátalátok szegény öcsémre és azt kell hallanom, hogy egy órán belül felakasztják. A jó Ilyászvil Vilbátyja volt az arándok. Évekkel ezelőtt megölt egy embert, mert a szörnyen sanyargatta. Azután megszökött Bricken falujából. Hosszú és keserves utat tett meg, míg Rómába ért, ott imádkozással böjtel igyekezett levezekelni bűnét, majd elindult a Jeruzsálembe vezető nehéz és veszedelmes úton. És két évig élt a pogány muzulmánok között. Aztán lassan visszajött Angliába, mert még egyszer látni akarta szeretett öccsét. Három nappal ezelőtt Brinken kárman volt, ott tudta meg, hogy Will Robin Hooddal együtt bevette magát az erdőbe. Bement ő is, és a parasztoktól, meg más szegény emberektől megtudta, hogy Robin Hood csapata Nattingemtől nem messze telel. Arra felé indult, és elért Ollertonba, és megszállt egy kis fogadóban. Egy erdő elmondta neki, nem tudta róla, hogy kicsoda, hogy Wild Nattingtam északi kapuja előtt hajnalban felakasztják. Nyomban útnak indult. Éjszakának idején ment végig az erdőn, és most a kapu előtt a fagyos szélben elelbóbiskolva várakozott, hogy megláthassa öcsét. És halála előtt bár egy szót szólhasson hozzá. Amint így gyüldögélt, egy karcsú, alacsony, fekete ember jött elő a dombai bozótból, az arándokhoz lépett. Mondi jó, zarándok, mondta a kis ember nem tudod, hogy ma reggel akasszák-e fel így Jászvilt? Jaj, ó, jaj, mondta az arándok, és ismét könnyekben tört ki. Úgy van, ahogy mondod, és ez örök szomorúságom lesz nekem. Vil az öcsém! Tíz éve vágyom látni, és most felakaszták. Az emberke fürkészően, szinte kétkedően nézett az öregre. Ám kétkedésre semmi oka nem volt. Annyira igazi volt a zarándok szomorúsága, és annyira keserű a beszéde. Hallottam, hogy bevette magát az erdőbe, folytatta az öreg zarándok. A fiatal Robert a Flaxlival együtt, akit vitéz, nyílt és nemes lelkű embernek ismertem. Szegény emberek és parasztok mondták, amikor az erdőt jártam, hogy mi sem változott, csak azért él az erdőn, mert nem tudta elviselni a gőgös papok és gonosz lovagok embertelenségét. Mindig merész fiú volt, és örvendezve hallottam az egyszerű emberektől, hogy a szegények és elnyomottak oltalmazója. Ó, ha most itt lehetne, ha tudná, hogy milyen halállal kell meghalni a szegény vilnek, segítségére sietne. Néhány bátor emberével könnyen kiszabadíthatná. – Ez igaz? – mondta a fekete emberke. – Így igaz. Ha itt lennének a közelben, kiszabadítanák. – De menj csak békén utadra, öreg! Menj békével! Üdv neked! Azzal megindult, és ismét eltűnt a bozódban az erdő lakók durva és fakó hordó idegen. Nem lehetett még messze, amikor az erős, vasalt, szegekkel kivelt fakapuk mögött zajtámat, majd csikorogva és recsegve kitárult a nagy kettős kapu, és a serif tizenkét embere lépett ki rajta, kivont karddal. Köztük jött megkötözve Will, de tekintete merész volt, és fejét magasra tartotta, noha ebben kötél akadályozta. Mögötte a serif hivatali köntösében, aztán diadalmas mosolya a buszkapitány. Nem sokkal hátrébb egy ember jött hosszú létrával, meg egy kis csoport polgár. Amikor odaértek, will a magas akasztófa karja alá állították. Paranyszóra az oszlophoz támasztották a létrát, s egy ember felmászott rajta a kötéllel. Míg ez folyt, Will végig tekintett a csupasz rétem. Abban reménykedett, hogy földön futókat pillant meg, amint az akasztó lábán túl fekvő halmok sötét fái között kifelé lopakodnak de életnek semmi nyoma sem látszott, csak egy öreg zarándok futott az akasztófa felé. Will a serif és buszkapitány felé fordult. Most, hogy meghalok, tégy nekem ezt szívességet, szólt Will. Mivel nemes lelkű gazdám egyetlen emberét sem akasztottátok feleddig, old fel kötelékeimet, agy kardot a kezemben, és addig küzdök veled és embereiddel, míg holtan nem ragyok össze. A serif megvetően hátat fordított neki, nem felelt. Te csak az első leszel, ajas gazember vigyorgott rá Búsch kapitány. Oda lépett hozzá, kesztyűjével arcon csapta, noha a földön futó meg volt kötözve. Ezeket az új és erős akasztófákat azért csináltattam, mert a te halálod szerencsét hoz nekünk, és nem sokára a gyilkos társaid is mind hurokra kerülnek. Ha én egyszer előszedem éles eszemet, akkor nemes gazdádnak lesz mit kiállni. Oly sokkal tartozom neki, hogy vissza sem fizethetem. – Nem tudom, hogy mivel vádolod jó gazdámat, – mondta büszkén Will. De ha ártott neked, azért ártott, mert alávaló gazdwickó vagy. Ebben biztos vagyok. – Ne fecsegjetek a gazemberrel! – kiáltott sheriff. Annyira félt Robin húccs elfogásától, hogy tűkönült. Azt szerette volna, ha Will már fent lóg. – Besétek a nyakába a kötelet, és végezzetek vele! – Sheriff, kiáltott fel Will. – Ne akasztass föl! – Szabadítsd föl a kezem, és hat halljak meg úgy, hogy csak velük küzdök meg. Nem kell fegyver, de embereit kardja öljön meg. Megmondtam már gazember, hogy felakasztunk, üvöltötte dühösen a serif. És a gazdád is így hal meg, ha csak egy mód lesz rá. Közben a serif embereinek gyűrűjébe befurakodott az öreg zarándok. Szeméből csúrgott a könyv. Willhez lépett, és vállára tette a két kezét. Drága Vil, mondta, emlékszel -e rá? – Nehéz a szívem, mert téged így találnak. Messziről jöttem, és mindig arra a napra gondoltam, amelyen meglátlak, és most… Bus kapitány durva keze közéjük nyomult, és a következő pillanatban az arándok szinte eszméletlenül a földön hevert. A kapitány még belé is rugott. Hé! Hey! – mondta. – Fogjátok ezt a roncsomót, és vesétek az árokba! Ám az öreg lassan feltápászkodott, még egyszer virrre tekintett, aztán megfordult, és a serifhez sándikált. – Az öcsém, serif úr! – mondta az öreg. – A szent földről jövök. Fáj érte a szívem. – Kötelet a gazember nyakába! Húzzátok föl! – kiáltotta a serif, ügyet sem vetett a mellette remegő zarándokra. – Jó utat, édes bátyám! – mondta vil. Sajnálom, hogy csak azért jöttél vissza, hogy engem a szégyen fállógnilás. De nemes lelkű gazdám majd bosszút áll értem. Bus kapitány megfordult, és ököllel a szájába vágott. Neszeg az, gyilkos haramia! – kiáltotta. – Oktalan dicsekvésedért! Nem sokára a te drágalátos gazdádnak is szüksége lesz bosszúállóra. Az összetekert kötél közben már fentről leereszkedett. Bus kapitány elkapta a hurkot, s vetette. A földön futó borzasztó tekintetet vetett rá, és így szólt. – Mondtam már, hogy aljas vagy, de ha képes volna megkötözött embert megütni, akkor a legalább zsiványnál is alább vagy. A kapitány válaszképpen vadul megrántotta a húrkot, aztán megfordult, és a serif embereire kiáltott, hogy húzzák fel a kötelet, rántsák vilt a magasba. – Húzzátok, emberek! – kiáltotta rekedtem. Mind, egy-kettő! De azt a szót, amelyre felrántották volna a vilt, már nem mondhatta ki. Egy kő repült sebesen a levegőbe, és pontosan bal halántékán találta a kapitányt. Az felnyögött, és mint egy tuskó úgy a földön futó lába elé. Ugyanakkor Csöbb John ugrott elő egy hajlati bokorból, és kettel a manóval együtt vil felé rohant. Kett kövétől esett össze a kapitány. John gyorsan levágta Will kezéről a kötelet, majd a serif egy emberének ugrott, aki kivont karddal jött ellene. Öklével rácsapott a mellére, a másik kezével elszedte tőle a kardot. – Fogd, Will! – mondta vidáman nevetve. – Fogd ezt a kardot, és védjük magunkat, ahogy csak tudjuk, mert ha minden jól megy, hamarosan itt lesz a segítség. Will és John egymásnak hátat vetve álltak, amikor a sheriff végül is magához tért. Egészen elkábult attól, ami pillanatok alatt itt lejátszódott, de már ismét megjött a hangja. Dühösen ráordított embereire, hogy fogják el azt a parasztot, aki elvágta a fogói kötelét. A fegyveresek tömör falként nyomultak a két földön futó felé, a sheriff eszéveszettől nógatta őket. Kardjuk összecsendült a földön futó kardjával. Vaddühükben támadtak a fegyveresek, de egyszerre csak felbojdult méhek zúgásához hasonló zajjal három nyilvessző fúródott beléjük. Az egyik a serif mellett álló emberbe hatolt. A serif megfordult, felajzott nyillal zöld ruhás emberek igyekeztek nagy sietva a tetőre. Élükön egy piros ruhás ember haladt, íjja hosszabb volt, mint jó maga, és futás közben láncsa hosszúságú nagy nyilat tett íjára. Gyorsan, gyorsan! – kiáltott fel a serif. – Meneküljetek! – Annyira oda volt, hogy már is oldalában érezte a hosszú nyílveszőt. Nem is teketóriázott sokat, felkapta köntösét, és lélekszakadva a városkapu felé kezdett rohanni. Kettő kivételével embereje is ott igyekeztek a nyomába. Az egyik mozdulatlanul hevert, megölte az első nyílvesző, A másikon kett a manó térdelt. A vilnek szánt akasztófa kötéllel, amíg eszméletlen buszkapitány kezét kötözte össze nagy szakértelemmel. Robin és emberei összegyűltek, és minnyáján kezet szorítottak will -el. a hátát veregették, tréfálkoztak, vidáman kiáltoztak egymásnak. – Már nem is hittem, hogy megszabadulok a kötéltől, – mondta Will, és nyílt tekintete hálásan ragyogott, amint Robinra és társaina nézett. – Már szorult a gégémen a kötél, és imádkozni kezdtem, amikor surr, ide repült a kő. – Ki hajította? Én hajítottam mondta valaki a lábaik tájékán, ahonnan éppenséggel nem várták. Lenéztek, és ketet pillantották meg. – Jó, uram! – mondta, és felemelkedett. – Nem akartam megölni ezt az embert, mert arra gondoltam, hát, ha élve szeretnéd elfogni. Sokat ártott neked, és még többet akar ártani. Robin az elalélt emberhez lépett. – Richard Malbate – mondta. – Köszönöm, Kett, ügyes fiú vagy. Most végre ítélkezhetünk fölöttem. Robin attól tartott, hogy a serif esetleg visszatér a várbeli lovagokkal, emiatt gyorsan intézkedett. Sietve előhozatta a lovat, amelyet Csöbb John a közelben rejtett volt el arra az esetre, ha vil rászorulna. Aztán a zsidóverőt felrakták a nyerekbe. A földönfutók ezután gyorsan elhagyták a dombot, és a kapuőr, akivel a berohanó serif bezáratta a kaput, azt látta a kapu fölött lévő kamrájából, hogy a földönfutók eltűnnek a dombon túl fekvő sötét és lomtalan erdőben. Sok titokzatos ösvényen keresztül ment a csapat, ami az üldözést szinte lehetetlenné tette, és mire az erdő mélyére értek, Will és bátya, az arándok jól kibeszélték magukat. Will ott hagyta bátyját, Robinhoz ment, és elmondta neki, hogy mivel állapodtak meg Szilasszal. Aznap délután kettőkor emberekkel és lovakkal jön apjáért, Rubanér és Hugáér, rútér. A Páplevik bevezető nagy út mellett a boszorkányberkeknek nevezett helyen találkoznak. Mivel későre járt már az idő, Robin előhívta ketet, a manót, és azt mondta neki, hogy siessen el bárobdomba, az öreget meg a lányát készítse fel az útra, és vezesse el őket a boszorkány berekbe. Robin és csapata ott várakozik majd. Robin ezután a megjelölt hely felé tartott, és nem nagyon sietett. Richard Malabét időközben magához tért, és amint felfogta, hogy hol van, gonosz tekintette minden szónál többet mondott el arról, hogy mennyire gyűlöli Robin húdot és csapatát. Komor tekintettel fürkészte a ló mellett menő emberek arcát. Kérlelhetetlen tekintetükből kiolvasta, hogy éppen olyan kevés könyörületre számíthat, mint amilyen kevés lett volna benne a könyörület, ha ezek az ő markába kerülnek. Tapasztalt erdei ember lévén soha sem járt Robin úgy az erdőbe, hogy ne küldött volna mindenfelé földerítőket, és ennek a szakadatlan vigyázkodásnak sok gazdag zsákmányt köszönhetett, és sok kellemetlen meglepetést előzött meg vele. Most is, amikor a boszorkányberektől félmérföldnyire lehettek, egy felderítő futott Robinhoz, és jelentette. Vörösdik, azt mondja a jó uram, hogy egy díszes köntösű ember és hat íjász lovagol sebesen az úton. Veled körülbelül egy időben éri el a merket? Robin Hood bólintott, és a felderítő ismét eltűnt. Visszatért az elővédbe. Robin sietni kezdett, hogy megnézze, hogy Richard Malabétnek nem lazultak-e meg a kötelékei. Nem sokára már a berek két felén, a sűrű és lomtalan bozótosba rejtőzködött a földönfutók csapata. Csak hamar gyors lódobogást hallottak, és egy alacsony és jókítésű lovast pillantottak meg az útkanyalulatban. Prémmel szeged, drága, fekete köntös volt rajta, jobb vállán arancsat, a csatom nagy, csillogó rubi. Fekete hót prém kalapján fehér toldíz, és ugyancsak ékköves tollforgó. Remek lovám, szép szerszám. Ha köntöse nem mutatta volna, hogy viselője nagy tekintélyű, és hatalmú ember, kövér és piros arca, határozott és átható tekintete, kemény állkapcsa, eléggé ellárulta volna, hogy élet és halál fölött van hatalma. Tekintete és tartása arra mutatott, hogy jó nevelésben részesült. Mögötte jött a hat íjász, kemény bőrsisakban, combközépig érő hosszú bőrcsizmában. Erős, kemény, élénk tekintető ember mindahány, Mintha a maga ura lenne mindegyik. Robint láttukra melegség öntötte el. Valahányszor ilyen vitézekkel találkozott, mindig nagyon szerette volna, ha a csapatában lennének. A drága köntösű ember láttára Robin elmosődött, mert jól ismerte, és mivel nagyon gyorsan lovagoltak arra felé, ahol társa rejtőzött, felkúrjantott. Amikor hatvan jarnyira lehettek a lovasok, Robin elővezette a bozótból lovát, és kiállt a lovasok elé az útra. Richard Malabét feléjük fordította a fejét, és falfehér lett. Az első lovas visszarántotta a lovát, és Robin-tól pár lépésre megállott. Átható pillantást vetett a megkötözött emberre, majd megfordult, és parancsoló hangon felkiáltott. – Itt van a mi emberünk, fogjátok el! – és Richard Malabétre mutatott. Ez megrángatni kezdte kötelékeit. Három íjász megsarkantyúzta a lovát, és meg akarta ragadni a megkötözött embert, ám Robin visszafaroltatta a lovát, felemelte a karját, és ezt mondta. Nyugalom jó emberek, ne olyan nagy garral. Én szeretném megtartani azt, amin van, s ha útjára engedném, is, nem lenne egyetlen élő emberé. – Hogy beszélsz, ember fia? – kiáltott fel a díszes ruhájú. A királyi bíróság marsalja vagyok. Nem tudom, hogyan fogtad -e ezt a gyilkos gazembert. Bizonyára ártott neked, azért kötötted rá De most át kell adnod nekem, mert gyorsan végezni akarunk vele. Többször is halára ítélték már, és ki is érdemelte a halát. Nem akarom az időt vesztegetni sem miatta, sem miattad. Nem azt akarod talán, hogy igazságot szolgáltassunk? Robin a marshal arcába nevetett. A hat elámult azon, hogy ennyire vakmerő, vagy inkább meggondolatlan ez az ember, aki szegény erdő lakónak látszik csupán. Sir Lawrence of Rébi, a királyi bíróság marsalja előtt az emberek kalapot emelnek, alázatosan térdet hajtanak, és ez a Pimas csirkefogó csak nevet. – Igazságot! – kiáltotta megvető errobi. Nem nagyon tetszenek szavaid és eszközeit. Amelyik igazsággal én találkoztam, úgy botladozik, mintha vak volna, és hietséged még kevésbé tetszik nekem, mint lassú igazságszolgáltatásod. Ne érjehez az emberhez, azt mondom neked – – Ragadjátok meg a foglyot, és üssétek le a parasztot, ha ellenszegül! – kiáltotta dühösen a marsal. Három íjász leullott a lováról, és Robin felé igyekezett. Amikor egy lépésre voltak tőle, Robin szájába dugta két ujját, és éleset füttyentett. Ágak retcsenése hallatszott, és a következő pillanatban meghátrált a három íjász, mert húsz elszánt földön futó tűnt fel felajzott íjjal, csillogó nyillal az út két oldalán. A marsal rákvörös lett dühében. – Micsoda? – kiáltotta. – A király bíróságával dacolsz? Fejeddel fizetsz ezért tökéletlen zsivány? – Nyugalom! – mondta nevetve Robin. – Tudod, hogy ki vagyok, és jó tudod, hogy két fityinget sem adok a király vagy királyi bíróság igazságszolgáltatásáért. A te igazságod? – és lenézően nevetett. – Mi is az? – Olyasmi, amit gazdag lordnak, henyélő főpapnak eladsz, de nem adsz meg a küszködő szegénynek. Azt hiszed, hogyha szegény és gazdag számára egy lenne az igazság, ami szép Angliánkban itt lennék én, még az embereimmel? Igazság? Hitemre mondom, derék, becsületes embernek ismerlek. Túlságosan meggondolatlan és heves vagy talán, de mégis tisztességesen viselkedsz, ha valaki nem szegül akaratod ellen. De ha olyan gonosz lettél volna, mint más szőrűek, akkor jegyezd meg! Éppen olyan magasra köttetnélek fel, mint ezt a cudartit nem sokára, és ugyanarra a magas fára. A földön futó hangja átható volt, komoran zordan tekintett a marsalra. Ennek tekintete előbb lobot vetett, majd felderült az arca, és nevetni kezdett. <todik> Tudom már, ki vagy te csirkefogó. Felismerlek, Robin, és kár, hogy olyan férfi, mint te az erdőbe vette be magát. Várj csak, mondta idegen Robin. Mindjárt meglátod, hogy akiket te földönfutónak nevezel, éppen olyan jól tudnak igazságot szolgáltatni, sőt, még becsületesebben, mint te, mert te pénzért árulod a király igazságát. Azzal Csöp Johnhoz fordult, és ráparancsolt, hogy szedje le Richard Melbétet a lóról, és állítsa a gyágalá. Éppen akkor tűnt fel lóvon az öreg Ruben és a lánya. Kett, a Manó, és még négy földönfutó kísérletében. A kis Ruth ámoldozva nézte a furcsa gyülekezetet. Egyszer csak észrevette Richard Málbét gonosz arcát. Nagyot rikoltott, leugrott a lóról, Robinhoz futott, térdre esett előtte, és nagy hívvel beszélni kezdett. Ö – Ő mészárolta le a mieinket. jaj, menj meg az apámat, ne hagyd, hogy ártson nekünk! Aztán felemelkedett, apjához szaladt, a karja közé bújt, és lángoló tekintettel remegve nézte Richard Málbétet, és keményen állta ennek a sötét tekintetét. – Stanfordi Rubem! – kiáltott fel Robin. Ez az ember, aki Yorkban ölte a népedet? Ige mondta az öreg zsidó. Ő az. Láttam, amit ő maga gyilkolta, le nem csak az erős, jól megtermett embereket, hanem az öregeket és asszonyokat, meg a kisgyermekeket is. És te marsalul, milyen gonosz tettekkel vádolod? Sokkal, felelte, de egyetlen egyért épp olyan magasra kell felhúzni, mint Haman. Megölte Slafordban Ingerremet, a király hírvivőjét, és ellopta egy zacskó aranyát. Ellopott egy pár sarkantyút a franciaországi zsirossban a király éjszakai szállásáról. Megölt egy egyszerű, becsületes pontefrakti polgárt, aztán esküdtett, hogy száműzöttként a tengeren túra megy, és amint a megölt ember fiai kísérték, fondorlatosan megölte kettőjüket, a harmadikat megsebesítette és megszökött. De jorki gonosz cselekedetei miatt minden mindenővé eljutott a híre, és a király bírája, a felettesem, nagyon dühös volt, hogy az elvetemült gazember, aki ő felsége hűséges zsidóinak kifosztását és legyilkolását vezette, megszökött. Ennyi elég is, Robin. Húzzátok fel, és menjünk innen. Richard malabét egy szót sem szólt, csak padul tekintett körül. Tudta, hogy amit eddig ő osztogatott, a keserű halált, most ő ízleli meg. Nem kért kegyelmet, úgy halt meg, hiszen ő sem könyörült meg senkin, és nem is kegyelmezett senkinek. Amikor ennek vége lett, a marsal nyájas szavakkal vett búcsún Robin huttól és azt mondta halkan, amint sétálgattak. Nem csak a szegény népnek ma jó véleménye tette idről, Robin. Hidd el nekem. A te igazságszolgáltatásod irgalmatlan ugyan, de célba talál, akár a nyilad. Ezért sok mindent megbocsájtok neked. Menj csak, nagyon kevés dolgom volt a te igazság de az a kevés, amint látod, ide az erdőbe juttatod De mégis szeretnélek arra emlékeztetni, hogy szépen kellene bánnod a szegényekkel. Ne feledd el, hogy sokan kíntelenek erőszakos cselekedetekhez folyamodni, mert hiába keresik igazukat azoknál, akiket az Úristen fölébük helyezett. Nem felejtem el szavaidat, Robin, mondta a marssal. Adja Isten, hogy éljek, és te is sokáig éj összebékülve a királlyal. Egy kicsit később megjött Szilas is az embereivel. Átvették az öreget, meg rútot. Robin tizenkét embert adott melléjük, hogy Good Manchester városáig kísérjék őket, ahol a zsidók letelepedhetnek. Robin tetteinek híre ment az egész vidéken. Férfiak, asszonyok fellélegeztek halván, hogy a kegyetlen Richard Málbétet végül is felakasztották.